Sebastián Castet eh, ostegun goizuntan bilduzistei liburuko basteki eta eskola publikoren hainzinnean hainbat keska adierasteko Bai, e, hori da, eh? hori jaren amarrean uh, mobilizazio bat antolatuko dugu beraz uh, bai honan, bai konflatioak bai uh, erakaskuntza edagideak, eta zerraetik hautatu data hori, hain uh, zuzen, purkubi beno lan kolektiboak, uh, beste hainbat mobilizazio egzagono osoan antolatuko baititu. Eh? Bretainaan, Korsikan, Alsazian e, eta abar. Beraz, uh, kolektiboko kide hoiekin, baitugu aldarrik eta haman komun batzuk uh, edak askoen edaxo, kontrako edaksoak egzagono mailan um, baitira bainan biztandena hemen uh, iparruxalerria ere uh, baitugu uh, bigai bedeziki uh, bizikilarriak, beraz uh, azken estetan, uh, aipatu izan den hiriburuko uh, eskola publiko horretan murgilze eh, esperimentazioa erfurtsatzeko uh, edabakia alde batetik eta bigarrenik beraz Uh, aurten uh, amabos telakasle uh, berri uh, baditu gu, konkurtsua lortu, du, lortu dutenak, eta hauek adierazizuten Euskara zilekasteko uh, naia, eta horretarako uh, berizitasun bat, berizita bat eh, pasatu zuten beraz konkurtsuan, eta amak uh, oietatik, uh, amak batek, Frantxe Xuxian erakatziko du, edo ipare euskalegian, edo, edo biernoan. Eta hori guretzat onartezinara. Uh, Ko ofte aziotik, azpimaratzen du, azpalditik, uh, eskoaren irakaskuntza orokortu behar dela, beraz onartezinara horako edabakiak, barakiu eskaela soziara uh, hor onura pedagogikoak uh, frogatuak direra eta uh, baita ere uh, erak, erakasle bariabideak hor direra. Mraz, uh, guretzat hori onartezina da. Iriburuko kasua, uh, diadanik egutzen dugu, zuentzat uh, ulertezina. Ba, eh, uh, argita garbi, eh, uh, oren tse grendutan bezala, beraz uh, gula nahia hor da, uh, eskola prezda horako uh, experimentuzo bat uh, mahtxane maiteko, uh, eskunde ministako servitzuek berek, egintuzte testak, uh, neokseko mugilzere duan uh, diren uh, ikasileak, Uh, zenbaila zuten hainbat uh, testak eginz, uh, Laurehun uh, test egin dituzte eta uh, ateratzen ondorioa da uh, mughil duan diren aurrek uh, testetan, uh, emaitzak hobeak uh, dituztera, edo berdinak edo hobeak uh, matematiketan uh, euskaran biztenna bainen baita ere Frantsesan. Biraz onu hor dira, eskaera soziara horra, Uh, Erakashliak ere hor dira beraz hor sinez uh, uh... Gure, gure ustez, eskundi ministerizak eta horrengi berean uh, gobernuak uh, argunt tra batu na, na, nahi ditu uh, bai auskara, baina baita ere uh, lukalde izkuntza guziak. Atxekitzeko data beraz urriaren uh, amaha? Hori da, eh? beraz urriaren amahean, bai honan uh, izanen da, uh, gizakate bat antolatuko dugu gure uh, nekazen sortetxetik su prefeteruera ino, bai, detzen ditugu eh? uh, eragide guziak eta ez bakarrik ilakaskuntzakoak uh, data hori notatzea beheren agendetan.